Mara nyingine tena, kipindi cha sera za ndoa kinakutanisha na, na mtaalamu wa kale na familia, ni mwenyelezi Stephen Pokarori akiweka bayana njia zinazoweza kukusaidia kupata mchumba. Sasa, namna kupata mchumba inagusa nyanja zote. Kwamba binti apateje mchumba? Kijana wa kiume apateje mchumba? Maana wote wanatafutana. Binti anamtafuta kijana, lakini kijana naye anamtafuta binti. Sasa kuna namna ya kutafutana. Sasa usipojua hilo dio maana mabinti wengi wamecherewa kuolewa kwa sababu wamekoswa kwa chumba bichana wengi leo wamenunua topas dukani zimeisha wananyoa ndevu zinaota kuangua zinaota kuangua zinaota ngua hawajaoa tatizo ni hilo mabinti nao ndio maana mabinti sasa kwa sababu ya kutokujua hii mbinu sasa wamechelewa kuolewa hadi matiti yanaralama. Tumesubiri mchumba mwisho tumechoka. Ninapenda nilete sela ya kumfanya biti apate mchumba kwa wakati. Lakini pia kijana huyu huyu ambaye mdomo umekuwa poli la ndevu, naye apate mchumba. Maana wapo vijana kabisa kichumbia kenda. na Esther naomba uchumba. Samahani kaka umechelewwa, anakataliwa. Anakwenda tena. Mariamu naomba uchumba. Samahani kaka mwisho kijana anazee. Na kweli kuna vijana wengi wanalamika kila wakichumbia wanakata elimu. nilete Sela. kupitia hapa 105.3 FM katika kipindi cha Sera za nloa. kila Jumamosi saa 3 na dakika 45 hadi saa za Afrika ya Mashariki. <laughs>